amb una taxa d'atur mitjana que supera el 50,7%, la decisió de comprar-se un cotxe no pot ser una prioritat entre els joves i, és, i el sector del motor n'és conscient. Segons una enquesta de la consultora KPMG a 200 als directius d'empreses d'automoció d'arreu del món, el 46% consideren que els menors de 25 anys no tenen necessitat de comprar-se un cotxe propi i el 54% creuen que els majors de 50 anys tampoc, però aquest és un altre tema i que als països emergents, només el 28% dels joves consideren el cotxe essencial per a la seva mobilitat personal. Segons aquest treball, els fabricants estan considerant el seu paper en aquest nou escenari, ja que l'anomenada generació del mil·lenni d'adults joves sembla menys interessada en la tradicional compra de la casa i el cotxe i prefereix alternatives com la roba o els dispositius mòbils. Així, sembla sensat que el desafiament de les principals marques d'automòbils sigui trobar una manera de satisfer les seves necessitats, segons la consultora KPMG. Però els fabricants ja fa temps que hi treballen. Les innovacions que s'estan incorporant en els darrers models d'automòbils i en les quals s'està treballant estan dirigir, dirigides a un públic jove que vol que les noves tecnologies formin part del seu vehicle i que el cotxe estigui connectat amb les seves necessitats, explica David Parrientos, director de comunicació d'Enfac, la patronal que plega els fabricants d'automòbils de l'estat espanyol. Els joves volen que el cotxe sigui una extensió de la seva personalitat, diu, i assegura que aquest no és un segment menyspreant menyspreat pels fabricants, sinó ben al contrari. És un públic més informat i també més transparent, perquè exterioritza més les seves necessitats a través de les xarxes socials i és fàcil saber el que necessita", diu Barrientos. Amb tot, els fabricants reconeixen que és un grup de població que ha ajornat les seves decisions de compra, però no s'alerten, ja que consideren que no és només un tema de joves, sinó de crisi econòmica en general. En 4 o 5 anys, les vendes han descendit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 I comencem parlant del Consell de Barri de Naves. Ahí, al passatge del doctor Torrent, número 1, es va realitzar un nou Consell de Barri de Naves. Avui en parlarem àmpliament amb una de les responsables de l'Associació de Veïns i Veïnes de Naves, la senyora Carmina Janer. Doncs ja que estem parlant de Naves, el que podem dir-vos és que segueix la transformació de la plaça de la Mainada al barri de Naves. L'Ajuntament està realitzant obres de transformació de la plaça de la Mainada. Aquestes obres reurbanitzaran l'espai delimitat entre els carrers de Juan de Garay, Viscaia i Concepció Arenal, al barri de Naves, amb l'objectiu de configurar la plaça per tal que se li pugui donar un gran ús ciutadà es generen zones d'estada, jocs infantils i una zona de manteniment físic, amb arbrat abundant i comple completament renovat i amb infraestructures de serveis i elements d'urbanització de qualitat. En total, l'actuació compta amb un pressupost de 627.296,78 euros. Està previst que les obres finalitzin durant el mes d'abril d'aquest any i ja va estar un total de 3.875 metres quadrats. Aquesta actuació cal sumar-li un total de 690.000 euros, que és el cost de l'expropiació d'una part de la plaça. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha recordat que aquesta plaça ha estat durant molt de temps en obres a causa de la paralització de la construcció d'una l'aparcament al subsol, i ara, amb aquestes actuacions, els veïns podran tornar a gaudir d'un espai de qualitat. Blasi ha recordat que s'ha fet un procés participatiu per tal que els veïns decidissin si volien o no mantenir l'aparcament al subsol i han decidit que prefereixen no esperar a la construcció del mateix i comptar ja amb la plaça acabada. L'actuació prevista comprèn els treballs de moviment de terres, la nova pavimentació amb penot a les voreres perimetrals, asfalt la calçada del tram del carrer Vizcaia i paviment asfàltic acolorit a la resta. Instal·lació de jocs infantils i zona de manteniment físic, adreçada principalment a persones grans, mobiliari urbà, bancs, cadires, papereres, plantació de nou arbrat i vegetació arbustiva, així com l'execució de la xarxa de rec associada, xarxa de clavegaram, nou en tot l'àmbit amb tecnologia LED, senyalització i adaptació de la semaforització. La plaça queda delimitada per la façana del carrer Viscaia, la continuació d'elaborada interior del carrer Juan de Garay i la continuació d'elaborada del carrer Concepció Arenal, guanyant en aquest punt prop d'un metre respecte de l'alineació original. A partir d'aquí s’han definit una vorera principal, la del carrer Vizcaya, amb 4 metres d'amplada mínima i les secundàries Concepció Arenal i Juan de Garay de 3 metres.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 diferents que hi ha entre aquestes zones. Hi haurà arbrat de nova plantació i vegetació arbustiva en perterres a moda, de, a moda de jardineres. Parlem ara d'una altra informació que ens ha arribat a la nostra redacció i és que el Consell de Barri de Sant Andreu de Paloma, que es va celebrar el passat dimecres, es va parlar sobre els estudis de mobilitat. El Consell de Barri celebrat el passat dimecres va analitzar els estudis previs de mobilitat del carrer Gran de Sant Andreu. Cal subratllar que es tracta només d'estudis previs i corresponen, per tant, a la fase inicial de l'estudi tècnic que el districte ha encarregat a una consultora per tal de valorar la possibilitat o conveniència d'introduir canvis en l'organització actual de la mobilitat i l'organització de l'espai al llarg del carrer de Gran de Sant Andreu entre els carrers Rovira i Virgili i Campen. Aquesta fase de recopilació i elaboració han de seguir les de definició de fites i criteris generals d'actuació per a la reforma i millora de la situació actual i, posteriorment, la concreció de les solucions que pertoquen. Avui també us parlarem de les jornades de portes obertes als centres educatius públics i concertats de la ciutat.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 Podreu trobar més informació del llibre a www.http-secretos-del-pasado-libro.blogspot.com.es Doncs hem de dir que aquest llibre és escrit per Pagula Nadal, que serà present a la sala d'actes aquest aquesta tarda a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, i hem de dir que l'aforament és limitat, per tant, assistiu el més aviat possible. Recordem que aquesta presentació es farà a l'avui, a les 6 de la tarda. També hem de comentar-vos que la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix llibre cadabre. La Biblioteca de la Trin... Trinitat Bella José Barbero al carrer Galícia número 16 oferirà demà dimecres a les 6 de la tarda i dins del cicle Llibres, escena de lletra petita, l'espectacle infantil Llibre Cadabre. Doncs es tracta d'un petit espectacle de màgia amb llibres on el mag Jair ha trobat una pila de llibres a les golfes i ha descobert que estan plens de màgia.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 Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us dèiem, en començar el nostre programa d'ahir, d'avui, a <ríe> ahir es va realitzar el Consell de Barri de, de Navas, al passatge del doctor to Torrent número 1. I per parlar-ne doncs, tenim una de les veïnes que eren ahir presents en aquest Consell de Barri, com és la senyora Carmina Jané. Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, perquè ahir es va parlar de molts temes i segurament doncs, a veure si tenim temps de comentar-los tots. Molt bé, molt bé. Bueno, el primer del que es va parlar va ser del tema de la plaça de la Mainada, que ja sabeu mm -hmm. que s'està fent. Exacte. I clar, sempre hi ha els veïns, que ara hi ha una pujadeta, que ara hi ha una baixadeta, mm. però bé, em van prendre nota i tot va quedar tot va quedar molt tranquil·let i molt bé. Uh -huh. eh? Llavors hi va haver-hi un veí que va demanar a veure si es podia reduir el, la velocitat uh -huh. pel, dels cotxes uh -huh. eh, per allà aquell tros de, de barri uh -huh. perquè es veu que els cotxes, en aquest tros de Concepció Arenal, el pare Claret i així sí. van molt disparats uh -huh. i va dir aquest senyor que hi havia molta gent gran i molts nens petits, uh -huh. eh? o sigui que això va demanar un veí. I es pot resoldre d'alguna manera o que van... Sí, sí. Uh, mira, Jordi, amb, aquests, sí. amb aquestes seccions prenen nota de tot. Uh -huh. I llavors ells estudien i fan el que poden fer. Uh -huh. eh? O sigui, ells d'interès en tenen que tot el barri sigui content, eh? Uh -huh. Uh -huh. I llavors uh -huh. això em van prendre nota de, de, de reduir una mica la velocitat uh -huh. perquè es veu que hi han tots els semàfors sincronitzats uh -huh. i llavors els cotxes agafen molta arrencada, uh -huh. eh? mm uh -huh. Bé, bueno, en... això va ser un altre tema eh, a parlar. Lo del triangle també del pare Claret i Naves i Concepció Arenal, sí. que fan una, una cera nova, uh -huh. posen arbres i ens deixaran aquest tros molt polidet. Molt bé. El que hem de dir de la plaça de la Mainada és que s'està fent una actuació de renovació de paviment, no? sí. enllumenat sí. i mobiliari urbà. I arbres. I ara també s'està enjardinant la zona. Sí, sí, sí, sí. L'únic que ja saps tu, és que tot va una mica més retracetet de uh -huh. lo que hauria d'anar, eh? El que és el garant també s'està arreglant, oi? Sí, també, també, també. Uh -huh. eh? Llavors també vam tocar molt un altre punt de la neteja del barri. Eh, però no, no en plan de queixa perquè dintre de tot el tenim bastant polit, eh? és un uh -huh. barri que està bastant polit, uh -huh. el que tenim més problema és a la plaça Ferran Reyes uh -huh. perquè hi ha més indigents i a la nit hi ha joventut uh -huh. i... però bueno cada dia netegen la plaça i tothom està molt content així com anys darrere no hi havia més problemes, ara no eh? uh -huh. i es va parlar molt doncs del tema de la neteja de tot el barri i Maixos... tot el barri això és important, està, no? Està bastant content. Uh -huh. I va haver-hi un veí que també es va queixar uh -huh. de les injustícies que fem alguns veïns uh -huh. doncs, de barrejar les escombraries. O sigui, de tirar-les a un no pertoquen. Uh -huh. Això també va és ser a dir, un... que s'ha de fer una classificació de les escombraries que ja vagin a, a tots Exacte. els... A cada Exacte. contenidor, no? Exacte. Això també va ser un tema que es va tocar perquè, clar, després... Uh, val molts diners de separar-ho i hi ha gent mm. que es molesta fer-ho bé mm. i llavors van altres i ho barregen i clar, no està bé. Però mm. clar, no hem estat educats amb tot aquest ja. tema. Ens hem d'anar educant de mica en mica. Sí, això, perquè... això és l'única cosa que, que, que perdono. Mm. Però clar, ens hi hem de fixar una miqueta i tenir una mica més de cura, la veritat, eh? Mm -hmm. En poder-ho fer més bé per bé de tothom. Clar. Mm -hmm perquè aquests contenidors doncs, tenen un valor i formen part del, de, del barri i hem de saber doncs, saber aquesta classificació que poder-la fer-la bé, oi? Ja, ja, ja. Bé, o sigui que dintre de tot va ser una, una xerradeta... Molt, molt maca, molt bona, i que tothom va posar la seva cosa, mm -hmm. però no hi van haver-hi discussions, no haver hi van haver-hi altres coses. Mm -hmm. Hi va haver-hi un tema també d'uns veïns que posen unes motos a fora, mm -hmm. i van hi van haver-hi veïns que, que van dir que no era veritat, altres mm -hmm. que sí, però bueno, tot va anar molt tranquil·let i molt bé. Mm -hmm. Eh? És, a, és a dir, que els veïns podran tornar a gaudir de l'espai de la plaça de la Mainada. Home, amb... i tant, i tant. I a més a més van demanar també uns veïns que tenen mm. nens petits que posessin, que posessin aquests colomfios per nens més petitets. Mm -hmm. Altres veïns van demanar perquè posin gimnàs per la gent gran. Clar, Clar demanar tots demanem, saps? Mm -hmm. O sigui, uns demanàvem pels més petits. Uh -huh. i n'hi van haver uns altres que van demanar pel gimnàs aquest de la gent gran saps? Uh -huh. que podem fer estiraments i podem fer coses però bueno, mira, que ens vagin fent tot de mica en mica el que sí que és bo és que aquestes infraestructures aquests serveis doncs, es facin amb eh, urbanització de qualitat no? o sigui, sí, que, exacte, exacte que es, eh? es, es miri a l'hora de, de posar les coses que siguin doncs, uh, útils per a tothom Exacte, exacte, sí senyor, mm. que el barri sigui ben content i ben net i ben polit mm. i que, que disfrutem de les nostres coses, que clar, és un barri que en pocs anys pues, l'hem revaloritzat molt amb el centre cívic, sí. amb l'associació de veïns, amb les biblioteques que han anat fent, doncs escolta'm, és un barri que se'ns està posant molt, molt maco dintre de, de lo petitet que som i tot plegat. Després també hi ha un centre d'allotjament, oi? sí. Sí, ah. sí, sí, sí, sí. Això és, sí. també Però, és sense important. Sostres. I un menjador. Uh -huh. També hi ha un menjador social, eh? Sí, perquè eh, hi ha menjadors socials, hi ha pocs a, a la ciutat i, i Navas és, és un dels barris importants a, que té aquest menjador, oi? Pues sí, pues sí, pues sí, que nosaltres, la veritat, si parlo uh -huh. molt cort a la mà, Uh -huh. ja sabem que han d'anar en un lloc o un altre no? però uh -huh. al principi ens va venir molt de nou uh -huh. i ara ja estem conformats vull dir-te que, que mira després el que passa és que les persones aquestes a lo millor, ens van aquí la plaça Ferran Reies i se'ns queden assentades als bancs uh -huh. però bueno, d'un temps cap aquí ens vam queixar i està tot bastant controlat uh -huh. eh? o sigui, encara que tinguem el mateix però tenim tot més controladet uh -huh. i el centre, eh? el centre cívic com està funcionant? Oh, i el centre cívic és una meravella, uh -huh. ens està funcionant, uh, jo no, no em pensava que hi hagués tanta gent, ara no et puc dir exactament uh, la quantitat de gent perquè uh, potser t'ho diria malament, uh -huh. però hi ha molta molta gent que s'ha apuntat, eh? Uh -huh. I l'associació de veïns, com sempre, pues també acull, acull uh, tot el veïnat, la mar de bé. Uh -huh. Sí, perquè es molta... encara es continuen fent moltes activitats a dintre del, del que és l'associació de veïns. Sí, sí, es continuen fent moltes activitats dintre de l'Associació de Veïns. Eh? Uh -huh. I ara ja comencem a preparar la festa major, que la farem el mes de maig. Ah, mira, o sigui... Que... Eh? O sigui, que a veure si us en recordeu de, sí. de posar-vos en contacte amb nosaltres, perquè començarem el dia 9, del 9 al 18 de maig. D'acord, doncs això m'ho apunto i estarem en nota. contacte. Sí, sí. D'acord, Jordi? Molt bé, d'acord. Sí. Vinga, doncs, una abraçada ben forta per tots els qui escolten la ràdio Trinitat. Molt bé, doncs ens retrobem en un altre moment, que vagi molt bé. Quan vosaltres vulgueu, Jordi. Vinga. Adeu. Adeu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Carmina Gené, que ens ha dit que s'estan fent les obres de reurbanització de l'espai interior delimitat pels carrers de Vizcalla, Juan de i Concepció Arenal, i també que l'actuació que es realitza a la pressa de la Mainada doncs, està oferint una renovació del paviment l'ambient públic, el mobiliari urbà, l'enjardinament, que també ens comentava i la millora del Clavagram. Sembla ser si tot no, ves, si, si van les coses correctament tal i com han d'anar, doncs que al mes d'abril ja es podria parlar de la plaça de la Mainada, doncs res, construïda del tot per poder gaudir doncs, tots els veïns i veïnes i siguin de les edats que siguin, perquè també ens parlava la Carmina Gené d'aquests eh, jocs infantils que es volen fer i d'aquesta zona de manteniment físic per a persones eh, eh, de major d'edat. No? Eh, també he de dir que s'està realitzant, realitzant la plantació d'un arbre, arbre abundant i que les infraestructures de serveis i elements d'urbanització s'estan doncs, fent de, de qualitat. Doncs això, al mes d'abril esperem que ja estigui construïda, eh, acabada, aquesta plaça de la Mainada, al barri de Naves. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa. Escoltarem una mica de música, però atenció perquè tornem tot seguit amb més informació. la vida me han va regalar una altra vida camine o no camine a cada pas enveja aquí en el meu viatge i vull dir-te aca, vull portudins de mi el teu curatge Ets amiga ni i dia, un tresor de companyia. No fan falta les paraules perquè en la mirada parlas parles fidel amiga. Que al principi potser no no t'estimava. però sempre vas estar si no trobava la sortida. Donnam la vida. Quan dormishas de ferma companyia un altre dia Aliada a la distància. Si saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs, tenint com us dèiem al començar el programa, s'estan realitzant aquests dies les jornades de portes obertes als centres educatius públics i concertats de la ciutat. Per parlar d'una d'aquestes escoles, en concret de l'escola al tren, que es troba aquí al barri de la Trinitat Vella, tenim doncs la directora en funcions, a la nostra companya Anna. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com ens s'està realitzant aquestes jornades de portes obertes? Les esteu preparant? Quin dia teniu pensat de fer-les? Sí, doncs mira, nosaltres a l'escola ja ho hem parlat amb el claustre i amb els mestres de les aules mm. i hem decidit de fer les jornades de portes obertes el 29 d'abril uh -huh. a les 3 de la tarda uh -huh. i un altre dia que seria el 30 d'abril a les 5 mitja. O sigui que ja hi haurà dues dates perquè els pares i les mares puguin passar per l'escola del tren sí, sí, sí. per poder gaudir d'aquestes jornades de portes obertes. Sí, perquè puguin veure l'escola, els explicarem una miqueta al funcionament uh -huh. i acollir una miqueta aquestes famílies que sapiguen la documentació que han de portar i com treballem aquí en el centre. Uh -huh. Perquè com és l'escola Brassol del tren? L'escola és, bueno, és una escola molt gran, de nou uh -huh. aules. Uh -huh. Tenim una aula que és de nadons. Mm -hmm. és de 0 un any, que és la classe de pollets mm -hmm. i després tenim quatre aules més de mitjans que són de nens d'un a dos anys mm -hmm. i quatre aules més de nens grans mm -hmm. de dos a tres anys és una escola molt gran hem de dir que l'escola Bressol al Tren precisament el que acull Cui són a nadons acabats de... bé, que volen començar ja a tenir contacte amb, amb els... que són els estudis o o a tenir contacte amb els, seus primers, eh, bé, amb, el, amb els seus primers companys, no? Sí, sí, sí, és, és el primer contacte abans d'anar a l'escola oficial, no? Uh -huh. L'allar la d'infants. I això com es porta? Vé de cuidar nens que encara no arriben a l'any? O... Bueno, nosaltres encantades de poder, de poder acollir aquests infants, no? I poder donar-los un espai on puguin compartir amb altres nens i nenes, o el fet de preparar activitats d'observació, d'experimentació són nens que, clar, tot això a, la, a la casa no ho tenen uh -huh. no? per l'espai i pel temps i llavors doncs, nosaltres hi dediquem aquest, aquest moment això és, això és important, no? Que, podem, que pugueu estar per ells i que es, vagi, es vagin desenvolupant les, les seves vides Sí, sí, sí és molt important a través, clar, Nosaltres treballem molt el que és a través dels sentits, com tu deies no? sobretot uh -huh. l'experimentació a través de la manipulació Uh -huh. acostar-los totes tot aquestes sensacions i, i puguin tenir pues, això un contacte prèvi abans d'anar a l'escola. Uh -huh. Per Quin és el contacte que, que, que teniu vosaltres i quina és la manera de, de funcionar de l'escola? Nosaltres treballem molt a través de tot el que és caràcter d'experimentació, doncs tot el que és per exemple, elements naturals, apropar-los a l'aula, mm. el fet de poder sortir al pati, perquè tenim un espai molt gran exterior, uh -huh. tenim un pati molt gran, doncs poder trobar diferents elements de la natura, tenim uh -huh. també un hort, on els infants doncs, planten des... diferents plantes, herbes aromàtiques, uh -huh. diferents tipus de fruits... És molt, molt bonic això, eh? Sí, sí, sí, home, jo convido a tothom qui vulgui que pot venir uh -huh. a veure l'escola hem de dir que l'escola Brasol del Tren es troba aquí a la Trinitat Vella, al carrer Palafrugell Sí, número 4 número 4 i que en els propers dies doncs, està, realitzar aquesta, aquestes jornades de portes obertes que és important que els pares doncs, sàpiguen eh, en concret quines seran le, les dates per poder fins i tot fer la matrícula, no després? Sí, sí, sí. Ara no, hi ha unes dates oficials per la preinscripció, uh -huh. que passa que encara no estan del tot, encara no està del tot acordat els dies, però uh -huh. sí que sabem que serà el maig entre el 5 i el 16 el de 5. maig, la preinscripció. Uh -huh. És a dir, que es donin impresa a informar-se sí, perquè sí, sí. val la pena que puguin gaudir del seu barri i de, i de la seva escola de Brassol, que per això l'han construït aquí. No? Oh, I tant. Mm. Si, si volen venir a preguntar, també abans de fer les portes obertes poden venir. Uh -huh. L'escola és oberta. Molt bé. Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Hem de dir que la matrícula eh, a partir de l'11 de març, no sembla? La, la matrícula... Bé, bueno, nosaltres encara no, perquè això és ja de cara a l'escola de grans, de ah, cara a d'acord. O sí, sigui, nosaltres anem una miqueta més, més enredarits. Nosaltres uh -huh. estem ara portes obertes a l'abril, el 29 uh -huh. i el 30, i la preinscripció al maig, entre el 5 i el 16. I la matriculació ja vindrà després. Molt bé. Doncs això és important saber-ho perquè hi ha una diferència entre el que és l'escola Bressol i el que és les escoles per els més, més grans, no? Sí, sí, sí. D'acord. Molt bé, doncs Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que l'Escola Brasol del Tren doncs, segueixi funcionant de la mateixa manera que, que esteu funcionant aquests, uh, aquests anys, no? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, eh? D'acord. Doncs, fins Plaer. un altre moment. Vinga, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la directora en funcions de l'Escola Bressol al Tren, l'única escola bressol que hi ha al barri de la Trinitat Vella, per això hem volgut donar-li aquesta importància de poder-la entrevistar per la ràdio. Dir que, eh, tal com ens acaba de comentar la directora en funcions, l'Anna, el dies 29 d'abril a les 3 de la tarda i el dia 30 d'abril a les 5 de la tarda els pares i mares que vulguin i que tinguin, i que tinguin els seus fills o filles en aquesta edat de 0 als 3 anys, doncs que tinguin l'oportunitat de poder gaudir i de poder veure aquest pati tan gran que ens deia l'Anna que compta l'escola per sola al tren. Nosaltres, el que fem ara mateix? Doncs fer una petita pausa, escoltrem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. les veritats que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 Doncs, senyores i senyors, s'acosten ja les dates de Carnestoltes i val la pena de poder parlar-ne. Per, per aquest motiu hem convidat avui el, el, de, el caporal Solís, que pertany a la Policia Comunitària de la Guàrdia, Guàrdia Urbana de Sant Andreu. Molt bon dia. Com Hola, estàs? Molt bon dia. Doncs explica'ns com s'està preparant aquest Carnestoltes, perquè cada any hi ha aquestes rues que cal, doncs, vi veure com funcionen... Sí, bueno, l'última vegada que vaig estar aquí vaig estar parlant de la Calcada de Reis, després de, dels Tres Toms, doncs mm. pues els dos o tres dies després ja teníem sol·licituds per les Rues de Carnestoltes. Mm. En principi, de moment, tenim 24 sol·licituds amb els col·legis el divendres, el dia 28, i després les de barris i eixos comercials, que són dissabte i diumenge. I, clar, són festes per gaudir, especialment per la nit, dels adults, però, bueno, nosaltres el que mirem més és eh, la celebració del carrer, uh -huh. el que són les rues, no? És el que ens toca a nosaltres preparar. Uh -huh. I en això estem... no, controlar una mica i afegir seguretat que puguin funcionar correctament, no? Sí, sí, sí, d'això es tracta. I, bueno, en principi el que volem és garantir la seguretat i per això una miqueta d'uns de... consells per que això passi bé. Molt bé en principi, el primer que hem que mirar és la disfressa uh -huh. si volem comprar una disfressa eh, el que tenim que mirar és que porti el segell de la comunitat europea uh -huh. que compleix les garanties i la normativa europea en qüestió de seguretat de materials que no es cremen uh -huh. que no són materials petits que els nens se'ls puguin passar uh -huh. etcètera no? eh, i després nosaltres la seguretat en el que són les rues uh -huh. concretament per tant, aquestes caretes de plàstic que es venen en alguns establiments eh, podrien fins i tot tenir alguna, alguna, veure, un, algun inconvenient, no? Si tenen la garantia de la Comunitat Europea, no. Val. No hem de tenir cap risc. El que passa que si no tenen aquest, aquesta garantia, doncs, poden tenir colorants mm. pels poden cremar-se, etc. Mm. I primer és la seguretat nostra i després el gaudiment de la festa. Això mm -hmm. a dir, que cal anar amb precaució a l'hora de comprar una disfressa o una altra. Sí, sí, sí, això és a l'hora de comprar. També tenim el costum especialment a les escoles de mm. que per fer una disfressa una classe de nens petits li posen una bossa de plàstic de mm. escombraries o el que sigui, la decoren mm. i li posen. Això és perillós. Mm. Això es crema molt fàcilment i pot sí. provocar ferides greus. Mm. Sí, tothom ja hem, hem sabut alguna vegada que les bosses de plàstic de, de, de, de de de de es poden ofegar, no? Sí, bueno, aquestes que s'utilitzen com, com vestits no? li posen un foradet a eh, a dalt i perquè tregui els cap, el cap i els braços li posen qualsevol enganxina i és una disfressa, però això és perillós, això es pot cremar mm -hmm. es ha de molt en compte i vigilar molt aquests nenes quan porten aquest tipus de disfressa mm -hmm. doncs, eh, doncs per això tenim aquí perquè ens ofereixis mm -hmm. aquests consells de, de precaució i de seguretat mm -hmm. sí, després en el que són les rues escolars, mm -hmm. quan estan al carrer és convenient que els nens portin l'acceptació o el permís específic dels seus pares per sortir del col·le i fer aquesta pràctica perquè l'assegurança dels col·legis no sé fins a qui punt eh, cobreix eh, un accident fora del recinte escolar uh -huh. això és un, una garantia de que, per al col·legi d'aquest estan coberts uh -huh. després quan estan al carrer que tinguin suficients monitors per controlar uh -huh. la canalla uh -huh. que vagin molt agrupats que no es dispersin mm. per les voreres i respectar les senyals, perquè clar, 24 rues, un mm. guardiàs urbà no els pot cobrir. Evident. Tenen que anar ordenats per les voreres i, i complint la sinalització que hi ha. Allí. Semàfors, passos de peatans i deixar passar els cotxes i després continua. Mm -hmm. Però de quina manera ho podeu controlar això? Perquè si no sou prou gent per estar totes les rues? A nosaltres ens comuniquen el fet de que faran aquesta rua mm. i els consells que els donem són aquests, perquè nosaltres, Guàrdia Urbana, en algun cas sí que pot anar-hi, mm. però la majoria no, perquè és que coincideixen en dia i horari i no tenim tant efectius com per cobrir tots els col·legis. 24 rues en tot el districte de sí, Sant Andreu. Sí, matí i tarda, però és que són a la, a la mateixa hora, que si dius una comença a les 7 del matí, acaba a les 8, una altra comença a les 8 i mitja, acaba a les 9, sí que podria ser anar a rutin, però és que totes, comen, totes comencen a, la hora. A, a les 10, 10.30, acaben a les 12, 12.30 i no tens gent, no, no, no tenim prou gent per cobrir... Mm -hmm aquestes rues. Per això és vol que les escoles arribin aquests consells de seguretat. Clar, que tinguin els monitors que controlin els, els nens i que, bueno, que hi hagi una disciplina en aquest sentit. Uh -huh. I en quant a les rues organitzades per eixos comercials, associacions de veïns i comissions de festes, bueno, es fan amb un circuit serrat, tancat, que la Guàrdia Urbana ja ha senyalitzat, portem, ja dic, des de mitjans de gener, uh -huh. que ja hem sol·licitat la senyalització, Eh, tindrem agents per cobrir uh -huh. i el mateix, intentar en agrupat uh -huh. vigilar els vehicles que estan estacionats al carrer. perquè clar nosaltres tenim la circulació, però un senyor que ha d'un d'unàr o un senyor que tingui el vehicle estacionat igual surt sense donar-se'n. Tenem mm, que estar vigilant sobretot si anem amb els nens també, uh -huh. perquè clar és una festa de grans, però van molts de nens. Sí. S ten de controlar. Sobretot la canalla que no s'ha dispersi, que estigui sota el control dels seus pares o l'acompanyant que porti en aquest moment uh -huh. i evitar accidents gaudi, amb seguretat. I aquests són alguns dels consells que podem donar per tarda que aquests carnestoltes que s'organitzaran d'aquí dues setmanes, que funcionin correctament, no? Sí, sí, a veure, eh, l'experiència que tinc amb el carnestoltes és que en principi no passa res, no tenim cap problema mai, ah. però sempre tenim que esperar mm, el que no és normal ah. i preure qualsevol tipus d'incidència que pugui posar en perill alguna cosa. Ah. I en això estem, treballant des d'allà fa un mes... En... Mm -hmm. en què surti bé si doncs tenim alguns altres consells per oferir als veïns i veïnes bueno en principi és això és que... vigilin a, a la canalla sobretot que vagin agrupats que no deixin espais entre comparsa i comparsa perquè és quan es posen vehicles entre mig i posen mm -hmm. risc la resta d'usuaris i, i vigilar, sobretot mm -hmm. vigilar la, la possible entrada de vehicles a la rua que mm -hmm que estan estacionats o pàrquings, i és el problema que, po que pot existir. Doncs sobretot eh, prendre aquestes mesures de seguretat que segurament doncs, serviran perquè el, els veïns i veïnes puguin realitzar i puguin gaudir d'aquest carnestoltes. Sí, habitualment el que fem és que posem agents al, al, al cap de la rua i agents al, al final, i és això, no sobrepassar ni per una banda ni per l'altra, Anat dintre del que és la rua en si misma, en si, en si mateixa. Uh -huh. Molt bé, doncs i ja doncs és, ja tenim aquesta informació doncs el que podem fer és continuar amb el nostre programa, donar les gràcies al caporal Solís per haver vingut avui el, aquí a tot un poble i esperem doncs, que des de la policia comunitària des de la Guàrdia urbana de Sant Andreu vagin doncs, difonent aquests consells perquè segurament molta gent els necessitarà a l'hora de sortir al carrer i, i gaudir d'aquestes rues, oi? Sí, moltes gràcies per tot. Molt bé. Doncs, el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Aseja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs, tal com us ho informàvem fa un moment, la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix avui a les 6 de la tarda la presentació del llibre Secretos del Passat. Però demà, ui, què passarà demà? Doncs estem parlant d'un acte, d'una activitat en què, sobretot, hi haurà molta, molta il·lusió. La Biblioteca de la Tecnitat Vella, José Barrero, us ofereix Llibre Cadàvra, un espectacle infantil, un espectacle ple de, de joia, de màgia, en què doncs, hi participarà el mag Jair, aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs el Marc Jair ens pot explicar què és el que tens pensat realitzar demà en aquí a la Biblioteca de la Trinitat Vella. Doncs bé, el que fem és un espectacle certament de màgia, tot i que no sé mai ben bé què passarà. Eh? Uh -huh. Però en aquest cas, ja que ho fem en un lloc tan especial com una biblioteca, es tracta d'un espectacle on els jocs de mans venen introduïts a, arrel d'una sèrie de llibres. Eh? jo tinc allà la meva biblioteca particular també de llibres màgics tot i que bé, màgics tots ho són una mica els llibres, eh? uh -huh. però bé i de les seves pàgines doncs, aniran sortint totes les eh, diferents criatures eh, misterioses eh, que coneixeran els nostres espectadors És a dir, que teniu criatures amagades entre les pàgines dels llibres no? Sí, sí, bé, passa una mica de tot de fet, ja, com ja he comentat fa un moment no, no sé mai ben bé exactament què passarà eh? sempre hi ha un, un punt de sorpresa uh -huh. I d'on ve aquest nom de llibre cadavre? Bé, doncs, a veure, això, el que que això ara, um, eh, si t'ho explico, l'hem de dir als nostres, als nostres oients que, que està pint les orelles, eh, perquè ah. és un paret secret. Llibre cadàbre és una paraula especialment màgica, uh -huh. eh, perquè combina una paraula màgica antiquíssima com és arbre uh -huh. amb una cosa tan, tan màgica com és un llibre. Eh? Uh -huh. Però això ho descobrim també al llarg de l'espectacle. Uh -huh. I es pot gaudir de la màgia hi llibres? Doncs bé, ben segur que sí. De fet, és això, eh? el propi fet d'agafar un llibre que en principi, tot i que hi pot haver il·lustracions que també són màgiques de per si però bé, no deixa de ser lletres eh, negres sobre blanc i en canvi només passant la vista per allà sobre de cop i volta ens transporta eh, ens, mm. ens fa viatjar a llocs eh, completament insospitats però si això no és màgia eh, ja, ja em diràs tu eh? <ríe> doncs parlem una mica del, del Mag Jair uh, quants espectacles portes realitzar des de quan et dediques a, a, a, a aquest món? Bé, jo ara ja fa, en fi, en fi, deu fer uns, bona, 11, 10 o 11 anys que faig, mm. uh, en fi, coses de tota mena, eh? Mm. La veritat és que sóc una mica... <ríe> És ja soc una mica corrente de la màgia, diguéssim. T'estaulletes, eh? que... no? Sí, sí, sí, clar, en cada moment el que, bé, el que, el que es pot fer, i també, per l'altra banda, doncs, projectes personals, no?, que m'han mm. anat interessant en cada moment. Bé, mm. ara el que estic fent molt són uh, espectacles de petit format, com potser és el cas d'aquest que, que estem parlant, eh? Un petit mm -hmm. format que no seria, però, ben bé màgia de prop, que és el que generalment... Eh, un pot suposar, quan parlem d'espatades de, de, de petit format, màgia de prop, no exactament. Això vindria a ser com una... És, una, és, és com fer un petit escenari en un lloc mm. molt petitó. Eh? Mm. És muntar, muntar un espai escènic en, en dos metres d'espai. De, de, Seria mm. una mica la idea. I suposo que amb la teva vareta, suposo que deu, deus haver anat per, per força llocs del món, no? Bé, sí, sí. <ríe> força lloc sí. Aquí, aquí a Catalunya, sobretot, suposo. Sí, sí, a veure, jo... A veure, la veritat, el més lluny que he treballat, que sí que vaig estat una temporada, uns quants anys, vaig estar treballant en, en resorts turístics, eh? I això mm. sí que vaig, vaig voltar una miqueta més, però vaja, no, encara podem dir que soc un mag bastant local, i bé, la veritat és que si em dura ja estaré content. Eh? Doncs sí, la veritat és que és important això. Sí, sí. <ríe> doncs... Sí, sí, sí, a vegades, perdona, a vegades aquesta idea, no? Ostres, no sembla que si no hagis anat a Las Vegas i tornat no vas uh, no lloc Bé, jo òbviament, ja et dic, com t'he parlat abans? Eh, t'he fet servir aquesta paraula de corrente de la major, però és una cosa que reivindico, no? És a dir, mm. bé, uh, evidentment de Max, igual que... De músics, d'escriptors o qualsevol altre ofici, doncs eh, n'hi ha moltes menes i cadascú es dedica a un, eh, una part determinada. Uh -huh. I Jo reivindico això de l'ofici eh, de ser mag, diguéssim, uh -huh. en fin, i fem una sèrie d'espectacles de, i que també estan bé i tots tenen el seu, el seu espai. Eh? Uh -huh. I a quins espectacles estem parlant dels que has fet? Quin tipus d'espectacle podem dir que, que has realitzat? Doncs bé, com et comento, a veure, jo he fet espectacles molt diversos, mm. sobretot hi ha una cosa que m'agrada especialment i que crec que, bé, modestament, perquè ja dic, sempre són espectacles de, de, de, generalment de petit format, però hi ha una cosa que m'agrada molt fer que és introduir, com et diria, altres, altres disciplines o fer, diguéssim, barreges, tot i que això ja de per si mateix és relatiu. Per, per, per mi això també és simplement màgia, no? A sí. vegades dius que aquí has barrejat la màgia i les noves tecnologies, per exemple, amb un espectacle que vam estar fent una, una temporada que es deia màgia per a pixeloscopi sí. i que doncs ho fèiem conjuntament amb un equip de la Universitat Pompeu Fabra, en fi, jugaven amb, amb tecnologia interactiva, i clar, diu, oh, aquest espectacle barreja una cosa i l'altra, clar. Bé, en el fons a mi el que cre jo que crec que es tracta és de fer màgia, no? Uh -huh. I, doncs, eh, després recórres a diferents eines, les pròpies de l'il·lusionisme i també, per què no, doncs en aquestes. Uh -huh. Igual com, per exemple, també per al Consorci de Biblioteques faig l'espectacle Màgia entre llibres, uh -huh. que d'alguna manera eh, és una idea de fons similar a la llibre que l'abre, però en aquest cas orientat en públic adult. Eh, I aleshores busquem una, una atmosfera molt més misteriosa, eh, molt més, eh, diguéssim, suggerent. Eh? Mm -hmm. Molt bé, doncs Marc Jair, t'esperem demà dimecres a les 6 de la tarda aquí a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero per fer-nos gaudir d'aquest doncs, espectacle. Molt bé, nosaltres doncs esperem que sí. Eh? Vinga, gràcies. Gràcies a vosaltres. Vagi molt bé. Adéu, adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, la Biblioteca de la Trinitat Veia José Barrero al carrer de Glissi número 16 us oferirà dama dimecres a les 6 de la tarda i dins el cicle Llibres Escena de Lletra Petita a l'espectacle infantil Llibre Cadàvra del Max Jair. No us ho podeu perdre, eh? Doncs el que fem ara mateix, anar ja directament cap a la nostra habitual agenda. I ens acostem en primer lloc a l'Ennau Ivanov, que us ofereix el mal de la joventut. L'Ennau Ivanov, de la, fun... de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies la representació de l'obra El mal de la, joven... de la joventut. Doncs a la residència de la Facultat de Medicina, la Maria prepara la seva festa de graduació i això fa que els seus companys s'adonin que d'aquí poc seguiran el mateix camí.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 Milers de joves anònims han patit i patiran aquesta situació. L'única tasca de Fennigan-Piugna va ser posar-hi nom, al mal de la joventut. Doncs aquest espectacle eh, s'emmarca dins el conveni de col·laboració de la Nau Ibenov amb el Col·legi de Teatre de Barcelona i forma part del taller 3.1. L'horari és avui demà a les 9 del... del vespre i dijous a les 8 del vespre. La durada és de 120 minuts i l'espectacle és en català. L'entrada gratuïta.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 Anem ara a la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra, que us ofereix l'exposició Vinyetes Palestines. La Biblioteca Ignasi Iglesias, a Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 23 de febrer l'exposició Vinyetes Palestines. Doncs, al gener del 2012, Acció contra la fam va desenvolupar amb Alvaro Iglesias i Pere Meján, il·lustradors i dibuixants de còmics, Vinyetes Palestines, un taller d'expressió mitjançant el còmic amb adolescents palestins del sud de Cisjordània. En els dibuixos es reflecteix com viuen el seu dia a dia la cotidiana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 paga la pena d'escoltar-los mitjançant els seus traços. És un projecte d'acció contra la fam. Del taller també sorgia el documental Vinyetes Palestines de la realitzadora Raquel Barrera. I es realitza la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra a l'àrea de còmics a la primera planta. I ara de la biblioteca d'Ignasi de... Iglesias Can Fabra ens anem al Centre Cívic de Sant Andreu perquè us ofereix l'exposició al 1714 des del present. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran número 111 us ofereix aquests dies i fins al 26 de febrer i amb útil dels fets del tricentenari de 1714, una exposició realitzada pel grup de pintors de Sant Andreu. Doncs nos comentem els horaris. Els dilluns és de 4 de la tarda a 10 de la nit, els de dimarts i divendres de 9 del matí, 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit i els dissabtes, 11 del matí, a 2 del migdia i de 5 de la tarda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 Doncs si us sembla ens acostem a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix l'exposició Catalunya en transició 1971-1980. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us ofereix fins al dijous 28 de febrer l'exposició Catalunya en transició 1971-1980. Doncs el Memorial Democrà... Democràtic mostra a través d'aquesta exposició com es van viure els anys de la transició de la dictadura franquista a la democràcia. Doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui donem les gràcies al Francisco Miguel i a la Raquel Moreno per haver estat avui aquest programa i en retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. de siau